Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfejöncsi YouTube csatornájára, és kövessék a Kejfejöncsi Facebook oldalát. Ma is egy élő videó segítségével üzenőfizetként használtam. Én eredetileg kettőt csináltam, mert az első valamiért nem akart felkerülni a Facebookra, de végül a második az fölkerült, és ez a Facebook üzenőfüzet, ez többé-kevésbé működik, már amennyire egyáltalán ez a Youtube működik, ahhoz képest, hogy valamikor a Kejfej Jancsi rádióműsor volt, aztán rádióműsor és e, TV műsor volt, e, és most pedig a YouTube-ra került, annak összes előnyével, hátrányával, lásd zene, hiánya, illetőleg az interaktivitás, ugye az egyidejűségből adódóan, amit a YouTube nem igazán kedvel, most gondolom 100-200-300 néző lehet, és aztán ez kapaszkodik fel, hogy hova arról a mai beszélgetésben, amit önmagammal folytatok, Egyelőre 12 vagy 13 témát állítottam össze magamnak, hogy mind végig tudunk-e rajta menni. Kiderül annak is a függvénye, hogy önök akarnak-e telefonálni. A mai műsor interaktíva szónak abban az értelmében, hogy ha felhívnak, akkor bekapcsolódhatnak a műsor elkészítésébe. 253 88 12 e-mail címem: döröpont, fialayanos, gmail.com Fontos és még fontosabb, fontos és fontos talan témák követik egymást. Nyiregyházán a Ferenckőr úton, a kijelölt gyalogátkelő helyen szabadjelzésen áthaladó két gyalogost ütött el egy személygépkocsi szeptember 8-án péntek délelőtt. A gépjármű feltehetően tilos jelzésnél haladt tovább a főútvonalon, és így ütött el a két gyalogost, akik közül az egyik fiatal lány az ellátás után kórházba kellett szállítani. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és annak körülményeit. Hogy ez miért került be a kegyfejancsi hírei közé? Nos, egyrésztről erről permanensen szó van, hogy ha átengedik az embert a zebrán, akkor azt meg kell -e köszönni vagy sem másfelől pedig uh, időnként betelefonálókkal került ez szóba. Most azonban az aktualitását egy harmadik dolog hozta, nevezetesen a rendőrség hollapján megjelent egy röpke videó, amelynek a nézettsége most már emlékezetem szerint meghaladta az egy milliót. Igen, az egy milliót, amelyben egy rendőr ad tanácsokat arra nézvést, hogy mit tegyünk, hogyan menjünk át a zebrán, beleértve, hogy hogyan kéne szemkontaktust létesíteni a sofőrrel, beleértve, hogy hogyan kéne lájkot like nyomni, vagy valami ilyesmit nyomni, az követően, hogy elengedett bennünket, és akkor biztos legközelebb is el fog bennünket engedni. Ebben én Kelet-Európát egy tízes kállán tízesre láttam viszont, amikor megnéztem ezt a videót, és meghallgattam, egyébként a visszhangja hamarabb jutott el hozzám sem, mint a videó, amikor megnéztem, nem akartam hinni a fülemnek, és nem akartam hinni a szememnek, de van ilyen. Mit Dávid, ezt szóvá is tette? A rendőrség dolga a jogszabályok betartatása. Azokban pedig nem szerepel olyasmi, hogy a gyalogosnak a kijelölt gyalogátkelőhelyen az érkező gépjármű rendszámáról, a vezető neméről vagy haya színéről meg kéne győződni. Végképp nem olyasmi, hogy meg kéne lájkal like köszönnie, hát ha akkor az autós máskor is betartja a szabályokat. A rendőrség menjen ki a zebrákhoz és tartassa be a kreszt, ne a szabálytalankodáshoz igazodó magatartása neveje az embereket a Facebook videóban. Ez ugyanis teljes szereptévesztés, és mivel a szabálytalankodás tekinti alapnormának, ezáltal rendkívül káros is. Sokan álltak a rendőrségi videó mellé, sokan álltak Vitézi Dávid mellé, és sokan vitatták azt, amit írt, én teljes mértékben egyetértek vele. Egy 30 éves győr újbaráti férfi közlekedett személygévkocsijával 2023. szeptember 27-én, ez már tehát a videó, és... Vitézi Dávid Facebook posztja után történt, 19 óra 30 perc körül Győrben a Jereváni úton. Az útszakaszolív egyik gyalogos átkelőhelyezérve, véletlenül figyelmetlen vezetése miatt nem biztosított áthaladási elsőséget a Zábrán áthaladó 64 éves helyi asszonynak is a jármű bal oldalával elsodorta. A hölgy az ütközés következtében a földre esett és megsérült. A vétlen gyalogost a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították, az eset körülményeit a Győri rendőrkapitályság vizsgálja. Egy téma a sok közül mert elmegyek a vizemért, amit nem vettem ki a táskámból. Lefejtegetem róla ezt az ízét. Nem tudom, hogy van-e értelme, de véletlenül gyanúsítsanak meg valamilyen reklámtevő 253, 88, 12. Erre később térek ki, amikor majd belelendültem. Írt H. András, Tisztelt Kejfe ma a mai szeptember 22-e adásban mondta, hogy mi hallgatói nézői nem szeretjük a fővárosi ellenzék frakcióvezetőjét, mint Ermantel van szó. Igen, nem szeretjük így többes szám első személyben, írja H. András, mert kritikái csak az ellenségeskedésről szólnak. A levelem tárgyaként a reményt írtam, mert őszintén remélem, hogy elő vagy utóbb a csütörtök reggeli beszélgetésnek egyszer majd témája lesz a városlegeti biodom, miközben két hetenként szóba kerül, de erről nem muszáj, erre nem muszáj emlékeznie a nézőnek, hallgatónak Másik, mint 73. éve budapesti lakos reménységem, hogy a közlekedési mérnök végzettségű frakcióvezető lásd Wintermantel Zsolt indokolja meg a hallgatóinak, hogy miért volt előnyösebb az orosz metrókocsikat megvásárolni, mint a budapesti kettes és hosszú ideje vezető nélkül teljesen automatizált négyes metró szerelvényeihez hasonlót. A hírek szerint 37 darab szerelvényből ezekben a napokban állítólag kilenc alkatrészve várva áll. Köszönöm, végül végigolvasta és műsorában téma lesz. utóirat új könyve, mikor lesz tisztelettel, Hűséges hallgatója, H. András. Lehet, hogy feledésbe merül, vagy merült, de tegnap volt a Kéfe a 23. születésnapja. Igen, a 23. most ilyen, hogy ez gombócból is sok, ilyeneket most inkább nem mondanék, mert ez nem az én szavam járása. De azért hozzá tartozik, ugye? A Kejfej a Budapest rádióban vette kezdetét 2000-ben, októberben, október legelején, és aztán számtalan állomáson keresztül jutott el oda, hogy ma YouTube, önálló YouTube csatornaként működik, imáron egy kéttagú tagú stárbbal, Kurtács Andrással és velem, engem Fia Jánosnak hívnak. Amikor elkezdtem a Kejfej akkor az Esti Ennyi című műsoromat egy reggelére cseréltem, az ennyi egy háttérműsor volt a Petőfi Rádióban, teljes szabadságot élvezve, nagyjából 23.10-től, 23 15 től eh, éjfélig, Korábban negyed egyik tartottam műsor, amely zömében nem élő lebonyolítású volt, de kvázi élő, tehát előtte fél órával, egy órával, két órával vettem fel olyan beszélgetést, amelynek valamilyen közéleti tartalma volt, vagy legalábbis közérdeklődésre tartott számot, és azt gondoltam, hogy ez egy ilyen háttérbeszélgetés, hogy megértsem a világot, megértsem azt, amiről ott éppen az ennyiben aktuálisan szó volt. Nagy népszerűségre tett szert. Teljes szabadságot élveztem 1996-97 és 2000 között. Ez egy mindennap jelentkező műsor volt, tehát hétfőket szerd a csütörtök péntek, szombaton vasárnap nem volt. Ez az éjszakai műsorfőnökségem után maradt rám. És egy témával annyit foglalkoztam amennyit akartam, ha akartam egyszer, hakartam akartam ötször, ha akartam visszatértem rá, volt egy üzenetrögzítő, egy üzenetrögzítője, amit ma már szerintem el kéne magyarázni, hogy az micsoda. Oda rendszeresen érkeztek hallgatói reflexiók, abban az időben még az ember sok levelet is kapott, e-mail, forgalom szerintem azkor az még nem volt igazán jellemző, a Budapest rádió idején kezdődött el, bár lehetséges, hogy annak idején e-maileket is fogadhattam volna, erre én már nem emlékszem. Nagyon szerettem azt a műsort, nagyon szerettem a Magyar Rádiót, erről különösebben sokat nem akarok beszélni, mert erről sokat beszéltem, és teljesen nyilvánvaló valójában azért jöttem el, mert volt egy ilyen belső kényszer, hogy ott a reszli marad, mert egyébként a kereskedelmi tévék és rádiók elviszik a legjobbakat. Én ugye két RTL ajánlatot is visszautasítottam, és úgy éreztem, mint aki hoppon marad, és strapák feri volt az, aki közvetített akkor a Budapest Rádió tulajdonosa is köztem, és elhagytam az anyaföldet és emigráltam egészen más területre, és gyakorlatilag azóta készül a Kejfej Jancsi. 85 és 2086 és 2000 között voltam a Magyar Rádióban, magyarul most már sokkal itt több időt telt el a Magyar Rádión kívül, mint ott, a Kejfejancsinak a legkülönböző fejezetei voltak, de amikor elkezdődött és amikor én az éjszakai műsoromat reggelire cseréltem, akkor ugye egyebek között az volt az egyik műsorelem, hogy Orbán Viktornak, akkor talán pénteken Kondor Katalinnal mindig volt egy beszélgetése és arra senki nem reflektálhatott, milyen érdekes, és én akkor lehetőséget biztosítottam az akkori ellenzéki pártok vezetőjének, hogy reagáljanak. A műsor valójában a politikát úgy vette föl, ezt mondom mindazoknak, akik lehet, hogy kívülről fúják, de minden újszülöttnek minden vicc új, hogy magát a politikát, a közéletet úgy használtam, mint valami szappanoperához való forgatókönyvet, vagy mintha egy képregény lenne, és gyakorlatilag a politikával így foglalkoztam, miközben a szó klasszikus értelmében sohasem voltam, vagyok és nem is leszek politikai újságíró. De lám most, amikor a fővárosi közgyűlés életében megszólaltatom a főpolgármester helyettest, aki szintén nem örvend kitörő nézői és hallgatói lelkesedésnek, vagy az ellenzékvezetőjét, Winter Montel Zsoltot, mind a kettejüket, ha nem is a népharag, de az utálkozás elsöpörné, később még lesz róla szó, hogy a nézettségük jóval, jóval alatta marad azoknak a beszélgetéseknek, amelyek egyébként... Valójában kommentár jellegűek. Tehát ez a megbeszéljük, egy körbe leülünk, három vagy négy ember vaterkázik. Ez számomra azért is felfoghatatlan, mert olyan, mintha az elsődleges hírforrást az emberek kívül hagynák, és a kommentárokra nagyobb igény tartanak annál, mint ami az elsődleges hír. Én nem ezt gondolom, én nem ezt követem. Soklud állítólag disznót Engem a szónak abban az értelmében mindenféleképpen legyőznek, hogyha ezt így hagyom, akkor az a nézettségben, népszerűségben nem áll mellém, de nem gondolok ettől eltántorodni egészen a jövő év júniusáig, amikor is önkormányzati választások lesznek. Ha a kommentárműsoroknak sem lenne nézettsége, akkor H. Andrást teljes mértékben érteném. De hogy a kommentárműsorok érdeklik, az elsődleges hírforrások pedig nem, Hát lelke rajta. Zérd, egy, kettő, ötven, három, Vonal van. Ért nekem. És közben, amit látnak a háttérben, hát nem hiszem ezt a 13 témát, amit kijelöltem, ezt végig tudom venni, elmesélem önöknek, hogy mit látnak a háttérben. Mielőtt elkezdtük volna szeptember közepén Kurtács Andrással a Kejfejancsit, a fejembe vettem, mondván, hogy egy ilyen műsornak kéne, hogy főcíme legyen, hogy legyen a műsornak főcíme, de milyen főcíme legyen. És akkor azt vettem a fejembe, hogy legyen egy grafiti. Egy olyan grafiti, amiben kírják, hogy Kejfejancsi. Én nem ismerek grafitizőket. Egyáltalán nem. Próbálkozásom a saját ismerettségemen belül nem járt sikerrel. És akkor belevetettem magamat a Facebook közösségbe, különböző grafitis oldalakra írtam vadidegenként. El kell, hogy önnek, önöknek meséljem, hogy ebben elsősorban mi volt számomra az idegen. Én a Kejfejancsiban annak klasszikus periódusában, a fénykorában, nem hogy ezt alkonynak tekinteném, de semmiképpen se az a fénykor, ami annak idején volt, ha azt mondtam, hogy szeretném megtudni Kurtács András telefonszámát, mert otthon felejtettem, szerintem fél percúval megkaptam. Ha azt mondtam, hogy keresek egy grafitizőt, grafitizőt soha nem kerestem, akkor grafitiző is pillanatok alatt jelentkezett, vagy valaki, aki ismert grafitizőt. Most azonban, amikor a YouTube-bal adom magam közre a, az interneten ez a lehetőség a szó fizikai értelmében, vagy a szó átvitt értelmében kiúlott a Magyarul úgy kell utána mennem dolgoknak, ahogy a legelején kellett, amikor a rádióban elkezdtem az apró munkát. Gyakorlatilag mondjuk 38 évvel ezelőtt. Nem az idegensége a fura, hanem az ember ebből a gyakorlatból kiesett, és hozzászokott ahhoz, hogy így csinált, jó, nem így csináld, de azt mondta, hogy terül, terülj és az terült. Ugye felvettem különböző közösségekkel a kapcsolatot, és miközben grafitiző egyáltalán nem akadt, valaki a Facebookon azt írta, hogy te vagy az a a műsor 14 ilyen oliaknak nem fölötte és a korlátozott mértékben ajánlott, hogy te vagy az a gyengelméjű F-szlopó, zsidó aki egyébként élő adásban a szét az apja hanvait. Tehát nem elég, hogy nem kaptam graffitizőköz graffiti elérhetőséget, de szembe kerültem azzal, hogy... Olyan a munkámmal kapcsolatos teljesen lényegtelen, vagy számomra ma is akkor is lényegtelen dolgokkal kell szembenéznem, amelyeket mind el kell tolnom az utamból, és valójában miközben eltolom az utamból, és fáradok pont ahhoz, amit egyébként el akartam érni, egy jottányit nem kerülök közel. Nagyon sokat kellett ahhoz küzdeni, de egyébként megérte, hogy és köszönöm uh, például uh, Szurcsük tevékenységét és segítségét, amit ezügyben kifejtett, mert ugye, mint kiderült, uh, ilyen graffitihez uh, ugye elkérik a falat, hogy a fal hol van és mekkora. Akkor kiderül, hogy elküldenek egy tervet, amit nekem, vagy a Kurtásnak is nekem űvele dolgozom együtt, őt nem látják, mint ahogy a Hofi anyósát és Kalambó feleségése látták. El kellett azt fogadnunk. A tervekkel nem volt semmi baj, de amikor kiderült, hogy ez tudom is én 500 ezer forint között szór, akkor szembe kellett nézni azzal, hogy az Eklésia szegény, és most a Patreonról nem beszélek, arról majd beszélek később. Most, vagy egy másik alkalommal. Számtalan fantasztikus vázlatot nem lehetett megvalósítani, abból adódóan, hogy nem volt pénz arra, hogy ez megvalósuljon. És amikor Varga Lászlónak köszönhetően őt lehet ott látni, ő tevékenykedik ott, megszületett az a graffiti, ami majd a főcíme lesz a Kejfejancsinak, akkor nem e, a, a szamár is jó lesz, ha ló nincsen, vagy őszvér is megteszi, vagy nem tudom, mondásokban mindig nagyon gyenge voltam. Hogy van ez a mondás, András? Halló, ha ló nincs, akkor Szamár is megteszi, tehát egyáltalán nem erről volt szó, de ő egy fantasztikus ajánlattal élt, fantasztikusan készséges volt, elmondta, hogy az a falfelület, amit rendelkezésére tudok bocsájtani, és amit egyébként azért nem mondom meg, hogy hol van, mert ez ugyan közterület a szónak abban az értelmében, hogyha valaki oda koncertre megy, bármikor megnézhetné, de nem gondolnám, hogy emiatt, oda csak emiatt menjenek el, tehát nem egy tilos festés volt, Um, megmondta, hogy az mire alkalmas, így aztán a Kejfejancsi teljes terjedelmében nem is lett felpingálva, csak egy Kejfejancsi született, uh, egy ilyen kínai Kejfejancsira emlékeztető baba, és a KFJ a Kejfejancsinak uh, kvázi a kezdőbetűi. Ez lesz majd uh, az a főcím, ami a műsort megelőzi Uh, illetőleg, hogyha a YouTube-on rámennek akkor ezzel fog kezdődni már azt követően, hogy Kurtás András a rögzítés után magát a filmet is megalkotja az egyik levélből idézek, egy olyan levélből ami egy tervet is tartalmazott, de nem valósult meg Tisztelt Uram! Elkészült a vázlatunk, csatoltam, próbáltunk olyan motivumokat összevágni, amik valahogy utalhatnak a műsor tematikájára, de nem túl szájbarágósa. Nehéz is lenne jobban lesziküteni, mivel sok téma felmerül, sok résztvevővel a természetesen alakítható, módosítható. A falakat nézve, átbeszélve a téglafal tűnik szebb megoldásnak, de mutatom a tervet mindkét felületen előkészítés mindkettő igényel ketten festenénk, ami a stop motionnál, így rögzítette Kurtács, a stop motionnál sokat a hatékonyságon, egyenletesebben, gyorsabban tudjuk teríteni az egyes elemeket térben és időben is. Gondolom egy nap alatt lenne ideális megfesteni, a világításról lennének kérdéseink, és mi egy előző napon előkészítenénk a felületet, illetőleg beméreteznénk a festményt. Az árajálatunk így alakul, anyagköltség 50 ezer, tervezés 150 ezer, a fal előkészítése 30 ezer, a megfestés eleme. 260 ezer. Alanyi adómentes számlát tudunk adni, egy évvel még máshogy nézett volna ki egy ilyen ajánlat, de a kata megszűnésével már nem tudjuk kevesebbre kihozni, és majd az időpontról kell egyeztetnünk, ha elfogadható terv az ajánlat. Varga Lászlóval ilyen részletes e-mailezés nem folyt, viszont hála és köszönet Varga Lászlónak azért, hogy megalkotta azt, ami rövidesen majd Kurtás András munkája révén látható lesz a Kejfe Jáncsi főcímeként. Jaj, 253, 12. Ah. Ezt megint később gratulálom. Sport és diszkrimináció a sporthoz való jog és az egyenlő feltételek követelményének ütközése vagy veszélyben. A Párizsi Olimpia címmel konferenciát szervezett a Sportjusz Magyar Sportjogásztársaság, a Nemzeti Sport. Az eseményen szóba került a sportban jelle tapasztalható genderizmus vagy genderizmus transzneműség és a sport alapját képző egyenlő feltételek ütközése, valamint a jövő évi Párizsi Olimpián és Paralimpián való diszkriminációmentes részvétel különös tekintettel az orosz és a fehér orosz sportolókra. Ez a YouTube, ez egészen más, mint e, ami eddig volt. Annak összes előnyével, hátrányával. Ha belegondolnak abba, hogy nagy valószínűséggel minden héten a hétfő kimarad, e, október 23-a egyébként hétfő, így aztán akkor egyébként se lett volna műsor, így is marad, kett szerda, a csütörtök péntek, ez négy nap. Két nagy interjú, vagy egy nagy interjú, egy műsor csütörtökön és pénteken összesen öt beszélgetés. Én nem sajnáltatni akarom magamat, de ha az ember felkészül azon a módon, ahogy én fel tudok készülni, az egyébként ismét gombócból másféleképpen nagyon sok. Lehet kárhoztatni amiatt, hogy jobb lehetne a műsor, más legyen az alanyválasztás, de ez nem egy nagy szervezet, és ez nem egy kommentár műsor, Tehát ha belegondolnak abba, hogy a youtubereknek a Zöme szinte kivétel nélkül. A Spirit FM működő műsorok, azok mind kommentárműsorok. Különböző emberek különböző emberekkel megbeszélnek dolgokat, miközben egyébként interjúk nem készülnek. Ha interjuk készülnek, erről inkább később ezek tehát megbeszéljük a megbeszéljüket. De lassan már meg lesz a megbeszélik, a megbeszélik, a megbeszélik a megbeszéljüket, ahol egyébként az, hogy maga a hír igaz-e vagy sem, már nem is fontos, gyakorlatilag kvaterkázás néznek az emberek, hogy ez miért jött létre nagy valószínűséggel a közszolgálati média teljes elsorvadása ebben, hát illetve nem is elsorvadása, az, hogy olyan, amilyen annak nagyon jelentős köze lehetett ehhez, köze volt ehhez annak is, hogy az ellenzéki médiumok pénzszegénységbe mire kényszerülnek, ez egyetlen valamilyen ellenzéki rádió az internetre kényszerült. A kereskedelmi rádiók zöme pedig vagy hülyeskedik, vagy nem politizál. Elnézést a általánosításokért. Itt tehát az a helyzet jött létre, hogy az embernek, hát nem is profilt kellett változtatnia, de minden esetre változtatni kellett a vitorla állásán. Saját ötlet és Dajcs Tamást illeti valamint Szabó Lászlót a dicséret, amiért nem kis, de itt most nem részletezett ellenállás mellett végül is átvertük az ötletemet, ami arról szólt, hogy készüljön 33 interjú, ez Dajis Tamás ötlete volt, mondaná, hogy a Párizsi Olimpia a 33. olimpia lesz, ami pedig az én ötletem volt, hogy készüljenek interjúk nem sportriporteri szemmel, hanem ahogy fialajános működik, sportolókkal, hozzátartozókkal, sportriporterekkel, pszichológusokkal, sportvezetőkkel, paralimpikonokkal, nemzetsportolóival, és elmondhatom, hogy ha csak szerződés már van, ha csak nem áll minden keresztbe, akkor holnap az az október 4-én debütál a műsor Fábián Lászlóval, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárával, és hát én ritkán szoktam ilyen kifejezéssel élve élni, kifejezetten melegen ajánlom, szerintem egy nagyon jó beszélgetés, sikeredett Holnap, tehát 16 óra 32 perctől Fábián László lesz a Kejfejancsiban, és hát gőzerővel dolgozunk e, a kurtácsal, mert azért 33 interjút összehozni a Párizsi Olimpiáig, ami jövő nyáron lesz, azért az meglehetősen megfeszített munkát igényel, és majd tapasztalni fogják, hogy ezek a portrék megállják-e a helyüket a tekintetben, hogyha például e, Fábiá Lászlóról, e, vagy bárki másról, e, Svitács Alexáról, aki egy e, e, Para sportoló, miután egy toxikus fertőzés következtében elvesztette az egyik kezének az alkarját, illetőleg az összes lábuját, ő pingpongozik. De a legkülönbözőbb sportágak jeles képviselőivel beszélgetek, összesen 33 emberrel, az elképzelés az, hogy nagyjából kétharmad legyen sportoló és a többi legyen hozzátartozó, vagy sportvezető, vagy sportriporter, kíváncsi vagyok a visszhangra, és hát kíváncsi vagyok a nézettségre, amely sok szempontból mérvadó, és sok szempontból nem. Végül is, ha az ember elmegy a zeneakadémiára, akkor fontosabb az, hogy hogy játszik a zenekar, semmit, hogy megkérdezzék, hogy hányan voltak a zeneakadémián, de... Belém nevelték a versenyszellemet, és teljes mértékben nem tudom elhagyni. Ennek következtében kíváncsian várom a számokat. A jövő héten folytatódik a második résszel ezen a héten, október 4-én, Fábián Lászlóval fogok beszélgetni, aki a MOB főtitkára. 253-88-12, ha bármit akarnak kérdezni, kommentárt fűzni, vagy ki tudját, honnan tudja, hogy aki telefonál, mit akar. Hitler szalán is lesz, ő sportlövője, a jövő héten lesz nagy valószínűséggel. Hát nem húzom tovább az időt, mert ide-oda rakkozgattam a papírokat. Szeptember 6-án írja Mérő Vera, Gulyás Várton kinyomott egy letiltott interjút, amiből még az alany méltóságát sértő részen vágta ki. Ha az alany szünetet kér, a kamera leáll, ez az etikai minimum nem veszük fel, és főleg nem hagyjuk az anyagban az összeomlott síró ember járkálását. A kamera akkor forog, amikor az alany azt mondja, azonban Gulyás deklaráltan nem tartja magára nézve kötelezőnek a sajtó és újságíró etika alapszabáit, hiszen többször kijelentette, ő aktivista, nem újságíró, írja a mérő vera szeptember 6-án. És ez az igazán etikátlan. Nem elég aktivistának látszani, annak is kell lenni. Ez gazemberség volt, írja Mérővera. Ha százezerek szemében tűnsz a megtévesztésig újságírónak, ha százezerek fogyaszták sajtóként a produktumaidat, ha a szerepemben feltűsz, nemcsak a néző, de az alanyok percepciója szerint is újságíró, riporteri szerep, akkor virtigli egy szimpla nem ér a nevemmel dobni mindazt a felelősséget, amivel amúgy ez a szerep járna. Bocsánat, de mennyiben jobb ez, mint ami ellen gulyás, mint úgynevezett politikai aktivista küzd. Lábjegyzet, az ominózus videót 20 óra alatt 175 ezeren nézték meg. Sokan kritizáltak mindig azért, amikor más újságíró tevékenységét tűztem túlhegyre. és ezt megtettem már a 2000-es évek legelején a kefejancsiban. Korábban ezt azért se tehettem meg, mert a Magyar Rádióban ez nem dívott, és 2000 után valójában az a felszabadultság, ami immáron nem kötött meg, nem volt olyan nagyon-nagyon sok kötöttsége a Magyar Rádióban, nem paraszkodhatok, ezt már elmondtam az előbb, de végül is az, hogy majdnem a saját magam ura lettem, hát ugye teljesen saját magam ura, most szeptember 15-ével vagyok a Kurtáccsal, ami nem azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok, de hát ennél nagyobb szabadság nincs annak az összes előnyével, hátrányával. Szóval miután ugye egy mindenevű vagyok, és gyakorlatilag ugye egész nap, gyakorlatilag ugye azt viszem be a Kejfe Jancsiba, ami a hétköznapom. Amit megélek, arról beszélek, arról készítek műsort. Számomra mindig csoda volt, hogy ez iránt van érdeklődés, és természetesen mindig is tartottam attól, hogy ennek egyszer vége szakad. Most, hogy a YouTube-ban van az ember, ugye ezt számokkal méri, miközben vannak százezres vagy milliós nézettségek, ahhoz képest egy tíz-húszezres vagy adott esetben pár ezeres nézettség az egy törpe szám, de vajon ez önmagában minősít az alkotót, illetve az alkotást, ezek megválaszolatlan kérdések megválaszolhatnám őket, de nem állna nekem jól. De nem is erről akarok elsősorban beszélni, hanem arról, hogy amikor én tólhelyire tűztem elsősorban a Klubrádió, de ezen kívül mindenféle egyéb orgánumnak a műsorait, azoknak az elkészítő neveit sem titokban tartva, akkor annak mindig megvolt az oka, én el tudtam mondani, lehet, hogy abban volt valami sértettség a részemről, de amit így így próbáltam kibeszélni, vagy így próbáltam revalsot venni, de ez nem volt jellemző. Tehát azért ezt önök se tűrték volna jól, tántorodtak volna a műsor figyelésétől. Mindig meg tudtam magyarázni azt, hogy én ezt miért csinálom, miközben hát túlságosan nagy népszerűségre nem tettem vele szert, de a saját tevékenységemnek organikus, vagy majdnem organikus része Most ennél. Pár éve ennél is rosszabb a helyzet. Az ellenzéki sajtónak az átalakulása, a social média megjelenése következtében, ahol tehát megjelentek véleményvezérek és influencerek, ahol egyébként a megbeszéljük, a megbeszéljük, a megbeszéljük, a megbeszéljük Műsort, miközben egyébként híradók már egyre kevésbé vannak, vagy mérvadó híradók nincsenek, és ajánlom szíves figyelmükbe, hogy hallgassák meg, a Kossuth Rádió déli krónikáját, mint egy példát arra, hogy hogyan válik, egyébként egy Facebook videó hírértékűvé, vagy hogyan válik egy metropol írás krónika anyagá, ami egyébként még 15 évvel ezelőtt is elképzelhetetlen volt, de változik a világ. Hogy én ebben egyébként ebben egy mamutább válok-e, vagy igazonban e az csak az idő igazolja, és az idő az nem hétfőről, kett, szerda, hanem sokkal hosszabb időnek kell eltelnie. Um, Három pont. De ebben az influencerek és véleményvezérek által meghatározott világban uh, egyszer csak azt tapasztaltam, hogy már korán sem olyan gondjain vannak, mint amilyen uh, kritikát megfogalmaztam annak idején uh, bolgári györgy műsorvezetésével kapcsolatban, hanem egészen egyszerűen uh, olyan érzésem van, mint a viccben, hogy valaki szembe megy a forgalommal, egy, mindenki. Um, és én tudom, hogy önök ezt az iricség számlájára írják, vagy azt mondják, hogy savanyú a szőlő. De én ugye felajánlottam egy beszélgetésben, hogy a borkai videót én szívesen kielemzem, ha összejön öt ember, végül is egy ember jelentkezett, és egy emberrel ez a csoport nem jött létre. De ami a borkai videót illeti, és Gulyás Márton tevékenységét, aki előtt egyébként levet kalappal állok, mint aktivista. Nagyon egyszerűen szeretném elmondani, hogy nekem alapvetően a partizánnal mi gondom van, alapvetően Gulyás Márton tevékenységével, miközben tudom, hogy ez egy nagyon szerteágozó műfaj, és a legkülönbözőbb elágazásai vannak. Bizonyos szempontból a saját munkámat egy régész tevékenységéhez hasonlítom. Egy régész, aki ás, és megpróbálja feltárni romok révén azt a múltat, amelynek a tárgyi emlékeit varázsolja mindenki számára láthatóvá. Ha nagyobb dolgokról van szó, akkor azt a területen hagyja, ha kisebb dolgokról van szó, akkor a részletek múzeumba kerülnek. Nekem az a kritikám Gulyás Márton tevékenységével kapcsolatban, hogy ő ezt a régészeti tevékenységet nem ecsettel, és nem műgonddal végzi, hanem ha nem is exkavátorral és nem is fejszével, de semmiféleképpen sem ecsettel. És olyan módon jár el, amit én nem hogy újságíró tevékenységnek nem tartok, mert ennek nincs jelentősége. Én azt gondolom, hogy az interjúiban átírja a valóságot. Átgázol bizonyos szempontból az alanyain és felmutat dolgokat, miközben azok egyébként, mármint a riport alanyok, ahhoz egyáltalán nem e, aszisztálnak ennek megfelelően. Egyáltalán nem szerencsés, hogyha egy beszélgetésben a beszélgetőtárs aszisztál. Arról nem beszélve, hogy nem lehet valakivel 5 órán keresztül beszélni. E, hogyha életút interjút készít valaki, az lehetséges 5 óra, sőt, könnyen lehetséges, hogy 10 óra. De akkor az nagy valószínűséggel öt leülésben valósul meg, vagy hat leülésben különböző időpontokban, amikor visszatérnek dolgokra. E, nem is lehet egyébként ilyen módon felkészülni valakire, valamint ezek a beszélgetések, konkrétan a borkai zsol beszélgetésről beszélek, annak íve sincsen. Elindul egy és aztán onnantól kezdve gyakorlatilag Gulyás Márton percepciója és koncepciója szerint válogat elemekből és rajzol fel egy életutat, amely egyébként Borkai Zsolt közreműködésével történik. Én a interjú bizonyos pillanataiban nem is értem, hogy valaki miért nem áll föl, nem csak azért, mert pisilnie kell, mert 5 vagy 7 óra az embernek azért akár többször is lehet pisilnie, hanem azért, mert az, ami ott történik, az nem interjúkészítés. Arról nem beszélve, hogy olyan egyszerű szempontok se szerepelnek, mint amit egyébként Gábor György egy korábbi partizán kapcsán vetett föl, hogy a 2023-as szempontokat jóval korábbi történésekre vonatkoztatni, csak úgy lehet, hogyha az ember megengedő. A 2023-as szemüveg az nagyon jó, hogy van, de a 2023-as szemüveget alkalmazni 1960 1950 1970 vagy a 80-as években történtekre egész egyszerűen abszurdum. És nem arról van szó, hogy irillem a nézettségét, vagy az, hogy ő lett egy liberális ítélőszék, és nem a kejfejancsi. Én azt mondom, hogy azaz az a régészeti munka, amit uh, uh, Gulyás Márton végez, az gyakorlatilag egy olyan ember számára, mint én, aki ugyanarra a terepre vonul ki, azt is jelenti, hogy nekem rekonstruálnom kell azt, amit egyébként, ha nem is fejszével, de feltétlenül nem ecsettel, elrontott az ásatás folyamán Gulyás Márton. És ilyenből rengeteg van. Nekem volt egy műtétem a sarkammal, amit az operatőr elrontott, és egy másik sebésznek kellett helyrehoznia. Én nem mondom, hogy egy ilyen tevékenységet folytatok Gulyás Márton, vagy adott esetben más ö, ö, újság, vagy más orgánumok, internetes orgánumok kapcsán, de ha ezt mondanám, ezzel se túlzok. Nem örvendek túl nagy népszerűségnek. Az ő számaikkal legyen ez a telex, legyen ez a 24.hu, legyen ez a HVG, legyen ez a partizán, az ő számaikkal összese lehet hasonlítani az én számaimat. Más már csak az a kérdés, hogy az igazság az egyébként számokkal mérhető e vagy sem. És még egy dolog ami legalább olyan fontos, mint az eddigiek. Miután a média úgy működik Magyarországon, ahogy, és egy teljesen szerkezete van, az, hogy Gulyás Márton beépült a médiába, ez egy nagyon örvendetes tevékenység, vagy egy nagyon örvendetes jelenség. Az azonban, hogy az ő interjúira olyan módon hivatkoznak, amilyen hivatkozás egyébként az ő műsoraiban nem történik meg. Tehát például Borkai Zsolt tevékenysége kapcsán különböző ingatlan spekulációkról esik szó. Ezek az ingatlan spekulációk semmilyen vonatkozásban nem nyernek visszaigazolást a beszélgetésben, de azok az orgánumok, amelyek hivatkoznak erre a maratoni hosszúságú interjúra, az ingatlan spekulációt mégis kéztermékként kezelik, mert hogy egyébként Gulyás Mártonnak és erre már korábban a túlcsabával folytatott beszélgetésben, csak hogy lássák, hogy nem egyedi esetről van szó, szóval felhívtam a figyelmet, miközben nem nyer bizonyítást az interjún belül az, amivel kapcsolatban kérdezi vagy meggyanúsítja a riportalanyát vagy a beszélgető társát e, Gulyás Márton, később arra már úgy hivatkozik, mintha egyébként az ügy gyanúi e, beigazolódtak volna és beismerő vallomást tett volna bármelyik riportalanya. Ez egyébként legyen a partizán baja. Azt, hogy önök ezt elfogadják, az számomra érthetetlen. Az, hogy ezt a média is befogadja, és beépül abba a falba, amely falat én nekem előbb le kell bontanom, majd újra kell építenem annak érdekében, hogy azt mondjam, hogy az én igazságom az ez, az azért abszurdum, mert ha bár nincs olyan, hogy az igazság azért annyi igazság, mint amennyit egyébként különböző internetes orgánumok egy és ugyanazon jelenséggel kapcsolatban felmutatnak, az nonsense, de az is nonsense, hogy ők mondjuk egységes képet alkotnak, és akkor jövök én, és azt mondom, hogy a feleség igaz. Nem tudom, mennyire volt a érthető. Ha bárki akar vitatkozni velem, vagy nem vagyok érthető, 253-88-12 működik. Nem pont ugyanezekkel a szavakkal, de értem, amit mérő Vera ír, és nem tudok vele vitatkozni. Egy interjú készült egyébként Borkai Zsolt um, nyomán. Hajtó, Hajtó Péter egy önkormányzati képviselő győrben sok szempontból a Borkai vonalhoz kapcsolódik, és augusztusban azáltal híresült el, hogy talán augusztus 18-án vagy 20-án, meglehetősen ittas állapotban nagyon csúnyán beszélt, és ezzel bekerült a, az internetes vérkeringésbe. Készültek vele beszélgetések, a múlt héten találkoztam vele, és egy egészen páratlan interjú készült. Az egyik legjobb interjú, nem néztem még végig, nagyon sajnálnám, hogyha egyébként amikor megnézem, az ellenkezőjére jönnék rá, a politikai vihágságnak a megtestesülése, miközben maga Hajtó Péter nem egy vihák. De azt szeretném az önök szíves figyelmébe ajánlani, hogyha a fiala egyszer azt mondja, hogy Hajtó Péter lesz, ha nem nézik meg élő műsorban, és mégis is néznék meg, hiszen az már felvételen van, tehát amikor a streamingre sor kerül, még mindig beszélek egy nyelvet, ami már meghaladta a kejfejáncsit, akkor Valamikor iktassák a programjukba, szerintem érdemes. 253-88-12. Ha a Partizánnak kapcsolatban lett volna egy telefonának, azért örültem volna, hogy kiderülhetett volna az, hogy mennyire érthető az, amit mondtam. Jaj! Szeptember 28-áról való emlékeim szerint az az írás, amit Patakfalvi Dóra írt, a Telexen, Póka Egon, a kőbányai zenei stúdió egyik alapítója és ügyvezető igazgatója rendszeresen fogutosta és csókolgatta az iskola jelenleg 18-23 éves diákjait és több női dolgozóját, tanárát, máskor a testükre, a ruházatukra vagy a szexuális életükre, tehát obszcim megjegyzéseivel alázta meg őket. Egy lánydiákot a zenei közben rúzsa festett ki, egy másiknak a combján a fogás gyakorolta, míg az zongorázott. Az esetleg jellemzően 2010 és 2017 között történtek, közben számos diák hagyta el az iskolát, annak toxikus légköre miatt többen a zenei pályát is. Az elmúlt években volt kőbánya és áldozatok, létrehozták móknak egy kis közösséget, hogy terápiás jelleggel beszéljék ki egymással az átélt élményeiket. Pókaegón 2021-ben meghalt, a cikkben megszólaló többséget pedig már évekkel korábban elhagyta az intézményt. A Pókaegóról elnevezett popzer. A személyi egyetem ötletének hírére, illetve látva azt, hogy a zenei szakma és a kormányzat élteti a zenész kultuszát, a kűbányai néhány korábbi diákja és munkatársa úgy érezte, árnyalniuk kell a póka szeméről kialakított képet. Azért dolgoztuk fel részletes cikkben a külbányai szakképző esetét, mert úgy gondoljuk, hozzájárulhat a bántalmazók és az őket védelmező közegek alapvető működésének megértéséhez. A több mint 20 év alatt pókolegon többféle posztot is betöltött az intézményben, volt ügyvezető igazgató, igazgató és művészeti vezető is, az érthetőség miatt a cikkben igazgatóként hivatkozunk rá. Megkerestem Patakfalvi Dórát, hogy erről is ennek hátterében beszélgessünk a mitúról, az abuzálásról, egyáltalán arról, hogy Magyarországon az érzékenység hogy alakul, az érzékenység, hogy alakul ez egy értelmetlen mondat, de most már órája órája beszélek, és ilyesmi előfordul, hogy az ember nem fejezi ki magát egészen pontosan, de Patapal vagy Dóra köszönte szépen, nem szeretett volna velem beszélgetni. Szeptember 14-ei, tehát ez szeptember 28 két héttel korábban Hubó írta, két éve ment el Póka Egon, tehát ő nem reagálhatott erre, hiszen ez az írás később jelent meg. Két éve ment el Póka Egon a magyar rock és blues kiemelkedő képességű basszusgitárosa, mivel közös azóta is folyamatosan játszom a közönség reakcióit, látva az az érzésem, hogy velünk van távozása, nagy csapás volt, távolítét pedig nagyon nehéz megszokni. Szeptember 22-én, ezt hát már jóval mögöttünk van, a Barbanegrába Negrában fogunk emlékezni rá, ahol a kopaszkutya lemezre közös számainkat játsszuk. Remélem mosolyogban néz majd le ránk, szeretettel Hobó. Nem találtam, hogy egyébként Hobó reagált volna erre a Póka Egonnal kapcsolatos írásra, minden esetre, amikor én azt terveztem, hogy egy interjú készüljön, akkor a személyes érintettség okán hobóra nem gondoltam, ha most egyébként ezt látja és jelentkezne, nem utasítanám vissza. Bojki György az alábbiakat írta szeptember 28-án. Kodály Zoltán, Kocsis Zoltán, Beiner Leó. És még hosszan sorolhatnám azon zenészek névsorát, akik a mai társadalmi normák szerint súlyosan sértették, és vagy bántalmazták a kollégákat, tanítványaik, a szavaikkal, tetteikkel. Mindannyian tudjuk, hogy a zeneakadémiai fala között mindig is párhuzamosan jelen volt a fenkölt művészet, és az az emberi olyasság, amiről a közönség inkább nem vesz tudomást, csak ne kelljen ledőlnie, imádott bálványai szobrának. Tíz évig voltam, a Boyki György, a Kaposfest igazgatója, volt alkalma megtapasztalni, mennyire igaza volt Liszt Ferencnek, amikor azt mondta, hogy a mi tehetséges emberek még csak-csak felelhetők, de jellemesek nagyon kevesen. Aki Póka Egugon emberi gyengeségeiről, uram bocsás, szemétségeiről cikket ír, nem hazudik, mert ilyen volt. A kérdés csak az, mi legyen a többi színészünkkel, zenészünkkel, akikről tudjuk, hogy ugyanilyen aljasok, vagy még inkább, de a közönség csodája a művészetüket. Ha Póka Egon nevét nem Szabad megőrizni az utókornak. A többi jelentelen és gyarló művészét miért szabad? Vagy mégis hogyan kéne kezelni ezt a helyzetet. A közönség önző ki akarja élni imádat igényét valaki felé, amivel mentesíti is az illetőt borzasztó tettei felelőssége alól. Jól van ez így? Kiúszhatja meg a határ póka egon és a fenti névsor szereplői esetében. Mennyi emberi gyarlóság elfogadható még ahhoz, hogy valakirül utcát intézményt lehessen elnevezni? Ha ennyire elítélhető póka egon kollégái, hogy nem tettek semmit, mit szóljunk a mai Színészekhez és zenészekhez, akik pontosan tudják szárolt kollégáikról, mennyire rohat az a kívül fényesen csillogó alma. Igen, pókájában ilyen volt, el kell döntenünk, szabad -e egy ilyen művész nevének emléket állítani és ünnepelni. Ha morális kifogások miatt nem, akkor a Telexi kírója honnap legyen szíves közzétenni és elítélni az összes ma élő szexuális ragadozó, másokat tönkretevő pszichopata, vagy csak egyszerűen önző és gonosz zenész-színész név sorát. Ha nem teszi, akkor ugyanolyan gyáva, mint Póka kollégái voltak. Szerintem írja Bolyki György. Erről nagy valószínűséggel napokon át lehetne beszélni. Ez alapvetően a Kejfejejöncsi számára egy interaktíval feldolgozandó valami lenne, nincs rámód. Ha minden igaz, a jövő héten német Loizival készül interjú ez amit az elkövetkezendő hetek valamelyikében a Kejfejejöncsi majd közread. Csak hogy mi minden van, és hogy kell vigyázni. 23-88-12 És közben megnézem az órát, mert még van időnk, de olyan nagyon-nagyon hosszú nem akarok lenni. 2:53 88 12 Írgy Ferenc Az látszik fiala János hülyeség volt kicsit, azaz látszik kifejezés, írni fogok most neked. Nem olvasom fel a teljes írást, de megosztok Önökkel néhány gondolatot. Annak idején, és ezt többszörre veséltem, Vitrai Tamás beült azon híres emberek közé, akik telefonügyeletet tartottak a Magyar Rádióban karácsonykor, hogy azok az emberek, akik egyedül vannak, betegek, szerencsétlenek, boldogtalanok, azokkal elbeszélgessen. Vitrai Tamás teljes mértékben nyilvánvalóvá tette, hogy ő elbeszélget velük, ha neki, ha ők, mármint a betelefonálók, szakmai segítségre szorulnak, akkor ő annak nem tud eleget tenni, mert ő erre alkalmatlan és az ezzel járó felelősséget nem vállalja, nem is vállalhatja. Hogy jól tettem-e, vagy rosszul, hogy gyarmati Ferencel beszélgettem, tudják, ő az, aki szállást akart magának kérni, és aztán két beszélgetés is volt vele, aztán kiderült, hogy ő egy bipoláris, vagy nem is biztos, hogy bipoláris. Minden esetre a szó hagyományos értelmében egy nem egy hétköznapi figura, akkor lehetséges, hogy tovább mentem annál, mint ami nekem jó állt. Ráadásul ez párban történt. Csarovszky herri tehát a Facebookról ismertem meg, Kejfejancsi követő volt, és a személyes saját magával kapcsolatos üzenetei okán kerestem, megfojtattunk magánbeszélgetést, és aztán lett talán két alkalommal is a Kejfejancsi vendége. Gyarmati Ferenc Gyarmati Ferenc? Azt mondjuk, Igen. igen. Gyarmati Ferenc és Szeroszki helyet nem a szó szoros értelmében, vagy a nem a szó hagyományos értelemben vett e, démonokkal küzd, hanem nem állíthatom, hogy ők mentálisan betegek, mert nem vagyok orvos, de minden esetre a tiszta és kevésbé tiszta pillanatok az ő életükben másféleképpen váltakoznak, mint az esetek zöménél, vagy az emberek zöménél. Um, én mind a két esetben azt hittem, hogy, az, hogy a példájukat és a történeteiket felemlítve tudok valamilyen maradandót alkotni, adott esetben még segíteni is nekik. Az utóbbi időben azonban miközben személyes kapcsolatba is kerültünk, Czeroszki-Herriettel nagyobb mértékben, mint Gyarmati Ferencsel, akivel egyébként nem is találkoztam, rá kellett jönnem arra, hogy ebben tévedtem. Nagyot tévedtem. Nem tudok rajtuk segíteni, és az, ahogy a példájukat bemutattam, abban csak vagy a személyüket bemutattam, hiszen a példa mögé valami egyebet is oda kéne érteni, tehát ahogy őket bemutattam, azzal talán reményeim szerint nem ártottam, hogy használtam-e Amikor Szerovszki herjet ö, ismét, és ezt tudják követni, tehát ezzel nem magáninformációt adok ki, ismét ö, kórházba került idegyengeség, vagy nem tudom erre mi a pontos kifejezés miatt, akkor azt éreztem, hogy különös arra, hogy előtte viszonylag sokat beszélgettünk, két adás is készült, ö, de én most a magánbeszélgetésekre gondolok, rá kellett arra jönnöm, hogy nekem vagy folyamatosan követnem, kéne őket, és nem is feltétlenül a bemutatás, hanem a gyógyulás, vagy a gyógyulás útjának a, a, az érdekében, de az, hogy azt kövessem, hogy ők valójában emberi gyengeségnek vagy betegségnek következtében hogyan válnak a saját gyengeségüknek vagy a betegségüknek az áldozataivá, hogy én ezt jól teszem-e vagy sem. Hát itt erős kételjeim támadtak a korábbi tevékenységemet illetően, és csak abban reménykedhetek, hogy rosszat nem tettem. Mindkettejük rendelkezésére állok, az az elán azonban, és az a lendület, ami korábban, elán és lendület többé-kevésbé ugyanaz, ami jellemzett, mind a kettejük esetében megtorpant, és ezt mind a kettejüknek el is mondtam, személyesen is elnézést kérek tőlük, ha egyébként rosszat tettem velük. Ezt csak arra fölmondom, hogy mekkora felelősséggel jár az, amit az ember csinál, és az e tekintetben Borkai Zsolt és Czeroszki Herjét, Borkai Zsolt, vagy Kőszeg Ferenc és Gyarmati Ferenc között az ég a világán semmi különbség nincs. 23, 88, 12. Nézzük az elmúlt két számait. A leg, az egyik legnézettebb politikussal folytatott beszélgetést választottam. Általában egy-egy beszélgetés két hét alatt hozza, de maximum egy hónap alatt hozza a nézőszámát, amit egy hónap alatt nem ér el, abban jelentős változás később, csak olyan aktualitás révén történik, amilyen aktualitás egyébként az esetek szömében nem következik be. A, november, a szeptember 29-én készült Navracsics Horváth Csaba kisbe a beszélgetést, e, mint mostanáig nagyjából 2600-an nézték meg, ebből a 45-54-es korosztály 19 ot az 55-64-es korosztály 21 ot a 65 plusz, ami tehát én is vagyok, az pedig 54 ot tett ki. A Kovács gergely való beszélgetés, amelyre egyébként a Kejfejöncsi újkori történetében, YouTube-os történetében másodszor került sor, 3800 an nézték meg, és ez megint tökéletesen, ez megint egy, egy eklatás példája annak, amiről beszéltem. Ugye ott volt Léva István Zoltán lebuktatása aleva Leva Márta oldaláról, amit lehozott a... Válasz online, amire a teljes ellenzéki média rákapaszkodott, lett neki egy olvasata, és lett egy egészen másik olvasata a Kejfejancsiban, és lett ennek egy nagyon sajátos leképeződése Kovács Gergelyel, aki nagyjából osztotta mindazokat a gondokat, amelyeket én megfogalmaztam, illetőleg ha nem osztotta, de itt fölmerült, ő ott ült, én akkor itt, akkor ő nem gondolta úgy, hogy azok a kérdések, amelyeket én felvettek, azok alaptalanok. Ha tetszik, teljesen szembe mentem a magyar médiával, az ellenzéki médiával mindenféleképpen. Ez a beszélgetés, ez 3800 nézőt. Érdekel, természetesen a Spotify és az összes többi lehetőség ebbe nem tartozik bele, de ezek nem olyan számok, amelyek egyébként ezt innen nem tudom hova röpítették volna. Maga a korosztályi megosztalás a 45-54 éves korosztályból 23% az 55-64, az 25% és a 65 plusz az 43%, tehát azért látszik, hogy ezt egy jóval fiatalabb társaság nézte meg. A csintalan horn beszélgetés volt az elmúlt két hét legnézettebb műsor, ezt közel 8 en nézték meg. A 45-54-es korosztály 23%-ot tett ki, az 55-64-es korosztály 26%-ot, a 65 plusz 42-t, mert az az érdekes, hogy ennek a műsornak a nézettsége például korosztályát tekintve ma így nem olyan, mint a Kovács Gergelyel folytatott, pedig az ember azt gondolná, hogy a Kovács Gergely féle műsort a magyar kétfarkú kutyapá mert elnökével készített műsor sokkal fiatalabbak nézik, mint a Csintalan Horn fiala beszélgetést, amely ugye enyhén szólva 60+. Plusz. A Bakács Csider pion fiala beszélgetés, amely szintén egy sorozat, akárcsak a Csintalan Horn, ezt nagyjából 5,5 ezerre látták, a 35-44 közötti korosztály az 8 a 45-54 közötti korosztály 22 az 55-64 közötti korosztály 23-ig a 65 plusz 44 ot tett ki. Maga a YouTube elvégzi egyébként az átlagolást is. 25 és 34 év között az elmúlt két hétben 2,1 35 és 44 között 9,1 45 és 54 év közöttiek azok 22,8%-ban 55-től 64 éves korig 23,4%-ban és 65 plusz korosztály 42,7%-ban kísérte a kejfejancsit. A férfiak és nők arányát is meg lehet nézni a Youtube-on, nekem, aki egyébként ugye itt rendszergazda vagyok, a férfiak és nők aránya 61,5, illetőleg 38,5 százalék, és azzal kapcsolatban is gondoltam adatot megosztani önökkel, hogy hogyan találják meg a műsort, ami egyébként ugye egy fontos dolog, és amivel kapcsolatban csak bátortalanabbnál, bátortalabb kísérleteket teszünk, beleértve az élő Facebook videókat is itt a Kejfejancsi esetében, tehát a tanulzási funkció az 42,7 százalék, a YouTube kereső az 20,5 a javasolt videó pedig 16,6 ban járulnak ahhoz hozzá, hogy a Kejfei Ancsi eljusson a közönségéhez, akit ma kevésbé látok, mint korábban, bár korábban sem tudtak megjelenni, csak akkor, amikor személyesen oda jöttek hozzá. 23, 88, 12, a Pionékkal beszélgetve került elő Zágoni Rudolf története, aki eltűnt, és akiről azóta se lehet tudni, hogy meglette. Megelőzte a feleségét a Zebrán, és nem ment haza. Egy 83 éves férférről van szó. Őt valójában Czeroszki herriet és Jarmati Ferenc mellett említem, miközben semmi sem hasonlít, csak azt szeretném önöknek elmondani, hogy milyen elképesztő az, hogy az ember valakire egy órát szám, vagy beszél róla, és aztán eltűnik a képből, miközben egy ideig egy tízes kállán tízesre foglalkoztatja, mivel azonban nem rokona, nem kollégája, nem ellensége, nem lakótársa megfeledkezik róla, miközben egy tízes kállán tízesre érdekel, hogy Zágoni Rudolf éle vagy hale, hazament vagy nem ment haza, ha nem ment haza, hol van. 253, 88, 12. Jaj, jaj. ezt a nagypak most nem kezdem el, pedig érdemes lenne. Most már így nagyjából a finishbe vagyunk. A szomorú vagy a vidám kerüljön előbbre, András? Akkor kérem a képeket. Három képet fognak látni, ha minden igaz. Aval egy idővel, amikor elkezdtem szervezni a graffit, úgy gondoltam, hogy kellenek vágóképek, illetőleg kell egy... Um, Arról tudom Kell egy... Um, tehát amikor a főcím van, vagy amikor a név... A, a, a, az elkészítők hossza sorra sora, Kurtács és én, és... Azt vettem a fejembe, hogy megkérem a sajdikot, hogy készítsen számomra. A másik kettőt is létszős. Készítsen számomra rajzokat. Megkaptam a telefonszámát, mérhetetlenül készséges volt. Küldtem neki egy fényképet, ez alapján készült, bár mint mondta, mi ismerjük egymást a Magyar Rádióból, úgyhogy tegeződtünk. És ugye én annyi mindent köszönhetek a munkámnak. Ismerettségeket, szerelmeket, Hompala Krisztinával sose ismerkedtem volna, meg nagy valószínűséggel, hogyha nem dolgozunk együtt, illetve ki tudja, de azt gondolom, hogy nem. A lányom anyját is a média hozta, mert a miért Fiala János műsor a gyermeklelökű felnőtteknek annak volt a nézője, és úgy vette föl vele a kapcsolatot. És hogy Három sajdik rajzal lehettem gazdagabb. A harmadikat is megmutathatod, ha hozzá kedved. Arra nagyon büszke vagyok, és előbb-utóbb ezek a rajzok fel fognak majd tűnni különböző funkciókban a műsorban. Egyébként már volt olyan műsor, ahol megjelent, ahol a neveknél a bal alsó sarokban ott volt. Kurtás András még küzd azért, hogy ennek a vizualitása meglegyen. Nincs vizuális főnökünk. Tegnap és ma két magyar származású ember kapott Nobel-díjat, vagy rész Nobel-díjat. Fogadtatásukról kis részlet. Október másodika. Egy híres ember felesége, aki maga is egy híres ember, nekem kollégám volt. Nem mondanék nevet. Karikó Katalin kapcsán írja. A hatalmas tudományos gazdasági és politikai nyomás végül is célba ért. A mainstream per pillanat megvédte magát attól a kihívástól, amivel meggyőződésem, hogy nem odázhatja el. Előbb-utóbb szembe kell nézni, hogy nekünk mindannyiunknak is ez a díj számomra azt tükrözi vissza, amilyen mértékben a világ az elmúlt három év történéseiből tanulni tudott és tanulni mert, és ez nem az everenes kutatásokról szó, mert azok reménykeltőek, hanem azoknak a Covid elleni bevetéséről. Aki ezt nem nagyon érti, az azt nem olvassa ebből ki, hogy ez valójában az összeesküvés elméletnek egy, hát egy ilyen egészen finom, vagy kevésbé finom megfogalmazása. Egy másik, ezek az emberek, ők mind az én ismerettségi körömbe a Magyar Rádióba kerültek, most egy másik e ilyen szemétől idézek. Most rögtön sorolják majd a magyar Nobel-díjasokat, de egyik sem volt az. Magyar származású lehetett, de nem magyarként és nem Magyarországon végzett tudományos munkájáért kapott egyikük sem semmilyen Nobel-díjat. Persze most döngetik majd a mellüket a mi magyarok, hogy ne hogy de magyar a Nobel-díjas, és azzal ők is többen érzik magukat, de hát nem az, hanem egy amerikai állampolgár, aki egy amerikai kutatólaborban végzett sikeres felfedezése miatt kapta most meg a Nobel-díjat az Amerikában végzett tudományos munkájáért. Ehhez az eredményhez semmivel sem járult hozzá ez az ország, el kellett innen mennie, hogy lehessen végre valaki, mit ahogy a többiek is elhagyták az országot, és egy másik országban dörödöm, dörödöm, dörödöm... Balas a tanárba, tudom idézni, ilyen a csárda akusztikája. És ugyanez természetesen, vagy nem természetesen, de megjelent a mai hír alapján is. A, Német a Németországban élő Franz Kraus fizikus kapta a Nobel-díjat, ma megosztva Pierre agostini és és rosszul nem akarom kiejteni a hölgynevét nem mondom, de úgy látom, hogy elment mindenkinek az esze, már megint újabb magyar Nobel-díról beszélnek, és nem Krauss-feresztek hívják a fizikust Tudod, verne sem Gyula, amire XY, aki férfi azt írja, Bocs, de ez a Krausz teljesen Ferenc legalábbis idehaza, 20 évvel ezelőttig itt is élt, született, itt járt iskolába, nem lett magyarítva a neve, mint Verne Gyulának, távolájon tőlem a magyarkodásnak még a szikrája is, de Krausz csak azért nem itthon ért el azt, amit elért, amért a többi magyar tudós semlás Karikó, Katalin nem voltak adottak a feltételek ilyen áttöréshez. Szóval, amit Balas úr mondott, ilyen a csárda akusztikája. Egy röpkefejezethez szükség lesz adásra a telefonomra. Már csak két hír. Azt írják, hogy többen telefonáltak, de hát ugye miközben beszélek, a közben nem nézem a telefont. 2 Вот вашим Ilyenek is vannak. Tisztelt Fiala úr! Az utóbbi időben leginkább csak mikrofonteszteket nézek a YouTube-on, no meg mostanában Fialát. Viszont Fialát nem tudok úgy nézni, hogy ne a mikrofont lássam, még a Kovács-Gergő beszélgetések alatt is, amik pedig tényleg nagyon jó interjúk voltak. Gratuláló, köszönöm, stb. Szóval muszáj megkérdezné, meg tudja mondani, milyen típusú mikrofont használnak a podcasthoz. Rode M5MP lenne az? Bocsánat a kérdésért, lehet, hogy fontos talán, de Isten bizza, hónapok óta próbálom kitalálni. Ha meg tudom, biztos jobban tudok meg vagy figyelni magára a műsorral is, üdvözlettel és hajdá xy aki férfi. Jól írja? Road M5MP, az András. Igen, így. Hát akkor ilyen emberek néznek és hallgatnak engem, én egy mikrofonról sose mondanám meg azt, bár a rában írva ír Ród, azt nem tudom, hogy lehet-e látni, de ugye ez MP, nem mindegy. És akkor az utolsó hír a rossz hír. elveszem bandi elzéne ezt az akut. Békesi László írta a Facebookon szeptember 22-én 11 óra 3 perckor délőtt. Porik sújtva, tétuván és reménytelenül a fájdalmat enyhítő támasz nélkül keresem a szavakat, próbálom fegyelmezni lázadó gondolataimat, kifejezni érzéseimet, mint hiába meghatlantos bandi. Orvos volt fogorvos a legjobbak közül való. A Vitál Center rendelő lánc alapítója, tulajdonosa vezető főorvosa, mindenese éltetője és működtetője. Ezernyi paciensének gyógyítója, kezelője, fájdalmaik, enyhítője, sokszor reménytelennek tűnő gondjaik megoldója. Ám mindezeken túl elsősorban ember igazi humanista volt, azon kevés kortársaink közé tartozott, akik igazi reneszánsz emberként ápolták és adták tovább a valódi értékeket, a megértést, a segítőkészséget, a szépséget, a természet és a művészetek szeretetét, az alkotás, a tiszteletét, megbecsülését. Szerette és magas hőfokon élte gazdag, változatos, sikeres életét. Nem volt földi életünknek olyan terület, amit ne szeretett, ne tisztelt volna, amit ne próbált ki, amit nem osztott meg másokkal, szeretteivel, barátaival, munkatársaival, ismerőseivel. Mindezeken túl igazi, önzetlen, melegszívű jóbarát barát volt, érdeklődő, őszinte szeretettel fordult barátai felé, osztozott örömeiben, szomorúságukban, enyhítette fájdalmaikat, segítette gondjaik megoldását. Felidézni sem tudom csodás közös elményeinket, élmé emlékeinket, A sípályákon, a teniszpályákon vagy a balatonon épp úgy, mint utazásainkon, kirándulásainkon, a színházakban, koncerteken, múzeumokban, a véremenő scrabble partikon, Budapesten, Bécsben, a dolomitokban, az Alpokban vagy éppen az Adrián. Lelkes sportember volt, nem ismert lehetetlen, teljesíthetetlen sípáját, legyőzhetetlen teniszpartnert, fáradtságos futótávot. Drága bandikám, tegnap, tehát szeptember 21-én jóvá tehetetlen hibát követtél el, azt a sokadik margi szigeti futókör már sok volt, túlhajszolt, hatalmas ezer nyélzést gondot hordozó szíved, az utolsó kört már nem tudtál elviselni. Elvesztésed, felfoghatatlan, pótolhatatlan hiányodat egész életünkben szenvedni fogjuk. Szeretteid, drága szüleid, gyönyörű lányaid és marsi fájdalmát senki és semmi nem enyhiti próbálok, de nem tudok elbúcsúzni tőled, abban reménykedem, hogy még sokszor beszélgethetek veled gondolataimban, és talán egyszer abban a szebb és jobb világban, amelynek kapuját már átlépted. Itt Békesi László. Én nem ismertem annyira régen Lantos enrét, mint Békesi László, ami ismeretségünk talán 6-8 éves volt, de önök találkozhattak vele a messziről jött ember rúcsóin ott az akváriumklubban, és ő búcsúztatta a kóbort, amikor meghalt. A trunkos búcsúztatta a dévényit, Müller Péter a gasnert, és a lantos bandi pedig a kóboriánast. Amíg élt, nem is tudtam, hogy annyira szerettem, mint amennyire hiányzik azóta, amióta nincs. A műsorhoz képest a jövő héten temetik Farkas Kérem, iratkozzanak fel a Kejfejácsi YouTube csatornájára, kövessék a Kejfejöntség Facebook oldalát, mert az így üzenetfüzetként is funkcionál. Próbálják megemészteni, amit mondtam. Ha megfekszi a gyomrukat, írjanak dörö.fialajanos kukaci gmail.com. Viszont hallásra, viszontlátásra!